A'udhu billahi min ashshaytan rajeem i bismillahi rrahman rajeem Alhumdu lillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala seyyidil mursaleen Allahumma salli wasallim wabarik ala seyyidina muhammad kama sallayta wasallamta wabarakta ala seyyidina ibrahim wa ala al seyyidina ibrahim fil alameena inneka hamidun majid Sajparkat vand in jamaat gjëmatin dhe ruar e, e thonën është ma shumë se mi e herë se masë në mazit normal se safat safaj masë në mazit më një herë prishë safat edhe afruf berin pikën e fundit ku kemë në fi gujtë me afruf edhe këta për shofën masë e kështu për duhet kjo s'ka qëtër qare deri sa Allahu gjëlle zhevelu ka bu urdhë që i nata kemi një ven shumë madjohën se sa e kemi ne përkalojmë sot insha Allahu ta'ala në surat u edhe me rab dje në dërësin e gjejt fjallet e tona ishin në lidhje me largimin e prindve ton babës edhe nonës absolut nga gjenneti edhe anëmiqësia e tive në mezvati edhe shkaku absolut pëse ajo ndodhi thamë shejtoni i përzdonën dhe ashti edhe realizoja ta me ndër haku në vet unë a dole jasht ta është edhe ti dilë pra. Këtu ka me qenë qen se di vetëve ju ndodhë me një kopsa apo me një, me një restoran prej kopsëve të ksaj bote e njoni hlidhët jashtë nga gjelozia që i ndodhë e ati që ka mundohet taj mundohet me boj një fitne që edhe ti dilësh jashtë ma si dola unë pra, dilë edhe ti. Pra shëjton e lujt i ketë loj pasi që u përzu me meritën e vetë prej gjëhnemi prej gjënetit të mfalli Allahu gjëllë e gjeral u e la jasht i bani një fit në adhemi nga përmet pëmës për të cilën folëm gje ma që unë dole jash pra tashdili dhe ti edhe qka tham u hap fronti i ri me të cilën ne po jetojme dhe do tjetojnë quna që dhvini dhe nipat mas neve frontin me sri palve njëna pala një riu pala e qetër shëjtoni me ka me ushtrin e vetë shëjtoni me ushtrin e vetë këto ishin gje gjithë fed në lidhe me këta sot Allahu dhe le zelalu në amësoni sur dhe ajetin zëtë 4 në lidhje me të gjehit kull në habitu min ha gjemian zbritni në token janë miqësiz sëtë insha Allahu taala Allahu gjelle gjelaluhu dhe ajetin në realitet nëzët e 5 se nëzët e 4 ishte shpegini i fundit i ajetit gjehit dhe ajetin nëzët e 5 në stadhjumin i cilje ka emnin dunja a fjallat dunja A shpjeguar shumë herë. Fjala "dunia" në gjuhën arabë, është e morrë etimologjia e fjalës "dunia" është prej fjalës "dunu", kanë thënë komentatorët edhe lingvistat arab të mëdhajt, prej "afrasi", "afr" pra, pra, ku i pra, afër vdekjes, "afr" ku i pra, afër vërrrit, "afr" ku i, atmarit rrethit. E kujetin "dunia", pra ku çënke, çënke "afr" jun do të thotë çetar. Fjala "dunia" Në kuptimin që linguisa të linguisat Arap kanë thonë se e ka Ashtë e marrë me përfjales dëna e Dë thotë nënçmim Ti jemi një stadium shumë të nënçmuar Këtu në këtë botë ku jeton Jejë nënçmuar A ka argumente A mundim me nësiel argumente të gjala Se në këtë botë ku jetuim na Ashtë vendin nënçmuar Hadis i Mohamed Mustafa s.a. Se lëmë qishë harët Në ka së vjegu se kjo botë Me pasqenë se të Allahu vjenëran Sa një krahë m a i qafiri s'ka pas me pi uj këto. Numër një, këto e në hadise që kanë rrën nga Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, po ashto dhe në Kurani kërim. Hadise të logikës të shëndosh, të cilët i kap, argumentët të logikës të shëndosh të cilët i kap me ndja më njëherë. A i qëni boni një pun të madhe për i pun me në këtë bot edhe të formoj një gjatë të cilës i vun e më një standard. Standard jetë sërë. So me gjitha kushtët, deri ku arriti, një për e marrë për shembol, tri e njët vjetër, më njëher për e marrë tri një për shembol, e si do një jupit e dhvetrit, inna karune kene min kaumi Musa, fa baza alejhim, fa karune ishte prej popullit Musa alejselamit dhe jeton të nkohën e ti, mirë për i hipi njërzën qafë, e dhënoj njërzije në mënirën e da, që ishë din të ajme u dhënu, i than të menqur i thanë të porositurit nga Allahu gjellë gjelaluhu oti, mos, nuk e keme ban i thanë pra ahtësin kama ahtën Allahu, mir, si Allahu t t i lejka banë mirë si që të boni Allahu t'i e mirë walë atëmë së nasibëka minët dunja atë pjesën tonët të kësajt dunjohet që duhet për t'i e atë në shfrizojë rahat-rahat që herve zullum mos ju banë tha, innëma oti tuhu ala ilmin indi une kam fitu bërë këta me durët e mija në regu Në pavolinë më e madhe e këtijë dhunja, do të ndonmë shumë. Mendin e smuar nga Allahu Tejllalalihu vetllanu, i pavlerë me një fjalë. Ja ka hek Allahu vlerat. Drego. Sa unë kam fituar me këta me dorët e mia. Ku i doje ti jape ai çka mendoni ju se duhet me i dhot. Allahu Tejllalalihu kur xjikojë xjikon shpejt edhe xjikon drejt. Sa fa khafna bihi wa badarel ardha. Ja ja shko ja, sh, ja shkoja tokën e zjarova tokën e largova një nën pjesë tokës me një anë pjesën tjetër në anën tjetër aty edhe pasuriet edhe shtëpivet e ati e i kan fundos port kurdo çiketa me pasvet turat e post a jemi në vend të në çmuar atë më çmuar s'kanave gjë për djathu ja shkoj kim frauni te deti i kuq me Muza alayhis salam i hafi gojen me than në momentin e fundit pasi që i kishë maru që do gjohë dhe kishë marë fund, e api gojen me thonë, amëntu bi rabbil alemin, rabbi Musa vë Harun, unë besodha në Allahu në gjithësit, Allahu në Musës dhe dhe Harunit, Allahu gjëlle zelalu hu, shpejt përgjitët edhe drejtë sa i zhët, me i formu fjallit, a i s'ka problem të formimit fjallive, edhe me i bo me gramatikë ato dhe me rrëshmëri, o po rrima po diska qeter fa, al ana, fa tash, Kurto kamush goja barku me ujë tash po dal në vesu qada asaita qablu wa kuntu min al mufsidin fakebash rregullimet gjynoja të mbroja na ta kaluaran edhe keqen ke, ke rregulluesi më i madh faktikisht i thoishe ana rabbukum al a'la fahashara fanada faqala ana rabbukum al a'la i ther njerzit edhe yuthabhat fa un nuk ka nuk keni ju zot tjetër veç moh Po do me besu ma si të mushët barku me uja, po, më deti. Allahu gjikon drejtë edhe gjikon drejtë. Ta tash, po do me besua. Kada asajit e kablu, e ke prishë për para dherin të mel. Po dhëtë ju spjegoj, për logikën e firavnit të kalbë të vetmik, a kësi logikuës është bota plotë. Plotë, thaj, ma wajad të lakum min ilahin gajri. Ska më gjithë për ju vë Allah tjetër vashbue. Ndë gjë mirë që ki, bashkë ki person i tha ati vezirit vete kiste e minjoni karun edhe qëtri hamen tha ndërtëmna një koder e të hipin ta të asho pëllajnë e musës of, of, of amalogik a i që i thëjke unë jam do i keme e pa një qëtër pra ka që i shte i mikë në tru dit, a që i shte paradoksal me vetë vetër vet, a që i shte kontradiktor me fjallët që i flipte të lalli a blogë asbab asbab e smavatet dhe ardh o tllu ila ilahi musa fa u ndash tahipi nal per pet godre shkojn qill en sha allah ne musa ta djher ksto ksto çksto kto kan kalu na per njer allahu xhelal xelalu tha momenti jo çti po don me besu ka kalu s ka besim mo e çka duhet bajsh pro duhet ta korrigjosh veten hera duhet ta korrigjosh veten hera edhe të fillojsh me kro Filesh me kontekstin e besimit takshëkri, që është edhe namazet takshëkri. Mos t'ket mua më u fal, mos më u fal. A më haxhrua, mos më haxhrua. Më vdon zgjata, mos më vdon. A më shku në haxh mos më shku me këto punë, mos. Këshëfare problem. A më besoi Allahu, unë më besoj Librat, Ash Qurani Kerimi, a qufi ala Allahu, ska po thoino xallah artasan. A ka qalu hadisi për në më, Abbas çiket fjal mundet me than Muhamedi i shkatin e sa. Shumë interesante, shum interesan, po, çka, çka u bó. Shumë interesante, po shumë deri interesante. A pak për dokata Shka ka thonë? Aba i kishtonën kërë talipin e qeni pjatën të onë dush me lashtat her njona pishtatve me dhe këtë detergentët i kishin provus po del, po del që shka thonë ai po del ata po del ai që shka thonë oj, odhla dhe jam i ndërruar e s'ka mundë si ndërishë me dalë se ajë për atërësa Allahun kur anë i kerim vëma janë të ku anë ilhewa in hua illa wahju juha sa nuk slata nga mendja nuk slata nga efshët përveç se atë e që e mësën Allahu atë e thë Allahu gjëllë gjëllë hu e kamësu kush e dukoja ta mësim kush i i pëtati Allahu gjëllë gjëllë hu vëtë do njëherë do njëherë se e dim në në përmes Gjibrillit a.s. Ta në kësë stadjumën e në nëshmimit ju kërëmtova për një tri këdo këndë vetër edhe një tri në Gjermani në vitin imi në nënë që e theot e tetë në Frankfurt Ja vëreën njëri në shtëpinë. Ai kishte një fabrikant. Hinën ato, ato shkam vjedhën, ja vëreën në shtëpi dhe i lidhën atë çerptorën për shkallë të parmokit, ai kishte pas jo. spiën ja ja televizor, tranimë edhe e pam në afimin keç se ç'i shkan ndodh ajo. Ato i vërën shumë gjona aty, por unë peshëgoj vetëm në gjosh që e vërën qelimin e Persisë 4x4 800.000 markë. 4x4 16 katror, 800.000 markë shtrej. Këta ja vëllën. E tani e pruan atë fabrikantin televizor që kështë dhëmë të ati qëlimi a i që ka ble qëlimin që 800.000 mark a si batët e thua 8 mark por ata që kështë dhëmë qëlimi ati pa i sa 4 sen sa më nënëshmu në autoritetin po të jahalas përdi se i kujet u jetua kejt që zbash ku që i ka em një në dunja kejt që anënshmim që shqish mundë dhe hoqbe gjithë kisë saltanat, gjithë këndërtim odhë blavë jam i dashur ne i kemi qëkur të adhë të prejme A smu është, po A operoj është, po A qeroj është, po A shërdoj është, po A bo është takat këtu, po A pëndol belaja këtu, po A shash këtu, po A të mire të tira këtu, po A bo është fukara këtu, po A bo është i nërëm këtu, po A në nëshmoj është, po A i shërbena në mikut këtu, po A bo është raltar këtu, po A i banë më shumë se një pëtirë këtu Këtë Nëse pra në këtë dunjoj e dhe jene një vësadion të nënçmuar, i lumi aj që i bëhet avi, të avit të vërtetës edhe i shkonë vërtetës mrabë, e këto janë vetëm grupa i një grupë të cilët do t'jem të qmuar në vendin e nënçmuar. Mundësh, mundësh, i qmuar në vendin e nënçmuar a mundësh, apo në burgë, në burgë, vendi maj nënçmuar, gëtë bod a burgu, maj qmuar gja mija, e kundë ditë kundërtatë. Në burg, thujnë dohin 20 vetë për di vetë dalin. Ama pa hile dalin për di vetë për tri vetë. Shka thujnë ato? Hosni sejri vësuluk. Thotë prej sjelje së mirë që i tregojnë burg, ju falen 12 vetë. Prej sjelje së mirë që i tregojnë burg, ju falen disa vite. Pra, i, i qmuar në vendin të nënqmuar. Edhe mundesh me qeni nënqmuar në vendin ma të qmuar. Në gjami, për shembul. Në gjami, për shembul. I në në shmuar mundesh me qenë sëpëdush. Kur? Kur? Ta të hoxha drejtëj sëpët. Kësë të thotë? Drejtëj sëpët. Inë nëllaha, la jëndhuri ilë sëpë fil awëgj, ka thonë për angamberi. Allahu sëpërin e shtremët nuk e shiqën. A e li dhë mu falë, se ke bëjë sëpërin drejt, nuk, nuk jene në shiqimin e Allahu gjëlle gjëlanu, ati ati për i falësh. Ta inë nëllaha, la jëndhuri ilë sëpë fil awëgj, Tha nuk e shiqen Allahu safi në shtremt <laughs> Tha në hadisin qëtër Letu së unë në sufu fa kum Drejtoni fa safi Këtu tha Letu së unë në sufu fa kum tha, Do t'i drejtoni fa safi Do t'i drejtoni Ose, ndë gjohë mirë tha, Ose do t'javë shëndron Allahu gjëlle gjëlelu me njëherë ftyrat në ftyrë të gëmarit ose dërri a ke qartë vladhë jam i dashën shka flitet për dretimin i safit në madhe a ke qartë shka kam mas asaj që i kursojaj drejtën i safat ti këshirë edhe rinë qiche edhe kinëse fjallës po dinë kinëse anglish po folë këtu pra qka je në vendin më të qmuar je maj në në qmuari Kujdes Kujdes gjematin dërshëm Kujdes ka dëllet Inna Allahe la janë dhurajna Safi l'awaj Allahu nuk e shi qanë safi në shtrem Këto i sjela shembuj Në lidhe me atese na jemi ndunjo këtu Aki vend asht i nënçmuar Se gjajat e cilët i cekëm Se gjitha ndodhin këtu E që ka të ndodhë E që ka të ndodhë thë Allahu gjëllë gjëllaruhu Aje putin e peshë fjalin kërani kërim thë Dilni piktu kejt tash E nboj që ka të fiha të hjauna wa fiha të mutuna wa minnëha të kërëgjun tha një tavaf vlenë për të gjithë tha në te do të lindni në te do të jetoni edhe në te do hinin tuk, të hinin të tok wa minnëha të kërëgjun për e asaj do të junëziri prap tavapi shkurt bithedhe shkurt problematike gjon edhe logarie modhe ففيها تحيون أتدت لند وفيها تموتون أتدت دثني ومنها تخرجون بري أتدت دلني فمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى هكيلي فلزوفي جرمان إلا زيكتوا في قالنا قراني كريم نا پركثي من جون جرمانة الشيكو الإنشتاة ملويت جرمانة الرتن شتاة پركثين قراني كريم من جرمانيش الشيكو الإنشتاة ملويت برنهاب Hegelli lezëj këto fjalë në këra një kerime dhe tha. Më vojnë pak, tha kërë të vdes, filozofi Gjerman Hegel, tha kërë të vdes unë e pat prega ditë me dorën e vetë, një kumash të gjelëbërt në njërë edhe i shkryti në kumash fjalën emnin Allah, tha kërë të vdes unë këta në gjikës me manu. Sa më rançi fare, jam shumë i fmihtë tonë shkollë që ata mësojnë. Kjo sa më rançi fare. Merancia është se kjo është ndodhje vërtet. Ti a dohasht edhe sistemi komunist? Keta më japin çucull vetë e ka bërë Gelli keta. Po e kanë bëvë punën saman punë apro. Këna bë punën saman. Po pak psi edhe patcier. Pat edhe një i cili e ka emrin Freud, Freud. Edhe ki ishte evropian një filozof i çmuar të njerëzit, i çmuar të njerëzit. Po tevet paraqet vërtetës ishte më i nënçmuari se bashkë me këtë i kemi në lidhje me atë tortë disa fjalë për të cilët ai fuli Allahu jalla jilalu ya bani adama qad anzalna alaykum libasen yuvari sawatikum warisha wa libasu taqwa zalika khair o njer tash çta shpofut mendesën e thotit o njer Pas se i thonë i dha Ademit hapja asaj temës si ishin ndaluar kish për qëllimin zbulimin e avratit apo. Freud shkrujti me një literaturë të vjetër me një vend atje se kjoçi po ju thamon e popullit gjerman se vesh mbathja për femën edhe për meshkuj fare sa shmeransi nëse zgjellti me ars pa hiç vesh fare ke të drejtë se kjo i ndodhi babas tan Domethën nuk ka vërat, nuk ekziston konfia vërati, sa ki filozof. Edhe në bazat të kësaj filozofie, u u u në ato metodat edhe detajet e përpunimit kësaj kategori të njerëzve, edhe ata ush, uh, ata humtuan dhamrat e listë elementët e parsimuara, edhe depërtuan në rradhat e njerëzve të ndershëm, edhe edhe fituan. U po them në një mënyrë, fituan. Këta në tha, Frojndi sa i tha për shembol, nuk e këzistën një gjojnë e cila ka emnin sjelje. Nuk e këzistën një gjojnë e cila ka emnin ahlak, se këzistën fare, kejta në farabar. Rregu, a i tha kështu, a ta ljerë që lezun filozofin e këti filozofi, a na të regun dhe një her me argument të shëndosh se Frojndi qka ish me originë, e muren vesh s'ka pëdushtu i Angles, Gjerman, Frances s'ka pëdushtu i Velandes s'ka pëdushtu i, i anas fjegojt di kush neve se frojn di qka ish me din qka ish feja ati jo këtar se përmeni kur kush ish. po edhe kështu se përmenen edhe për Nichën edhe nuk e për nuk në than gjoas për Charles Darwinin nuk në than gjoas për feja në Morse as për feja në Engelsit nuk në than gjoas për feja në G Tha me një fjalë vetëm shumë qartë u shpreh në gjitha libra mbi vota të shkruar. Ai ishte filozofi gjerman me çindra institute në Bord mbajnë në atë. Ai ishte filozof shumë i madh. Ishte filozof shumë i mençur. Ishte shumë i prafët në fjalën që shkruante edhe në fjalën që thoshte. Tha, në evropianat jemi shumë mendepreskët kurdo kurdo na ka hije me pranuin islamin. Kështu tha filozofi më i madh gjerman. Kjo e sa kështu për së në i prunën kur, së në i prunën kur asë një herë me mësu këtë fjalit këti. Po në i prunën fjali e në frojnë dhe s'ka a khlak, s'ka s'jelje edhe veshmbafja e robot nuk janë lezem, nuk janë domës doshme. Edhe patop banë, qështë kishe qef banë. Mërëju, këtu thajë. Allahu gjëlle gjelalu në kurani kerimin e ti ku fronjën dhe, dhe në zonësët e ti u munduan me gjithë një vrim për kalim. Thanë, po argumentojmë se veshmbazja nuk ka kusht, se ademi kër e ka ngatë pëmën, ju, ju ka zbulua vreti, baba juve. Ta s'pëthojmë gjopë më shepë. Duke haru me qëllim, duke haru me qëllim, se Allahu gjëlle zhelelu, nuk për këta e nëzirë i ashtë, Mu përketën zërëja është, Allahu, dhe le gëllu. Duk e haru se Allahu, ma thëmija viteve, zbriti librin i tëli. Përfaqëson akhlakun e dhe sjelën të nivellit më tëlarë, duke thonë. Ja, beni, adama, in kad anzëlna alejkum li basa. Ju kemi zbriti juve veshë mbaafje. Anzëlna, këtu e ka kuftimin khalakna. Kemi kriju për juve veshë mbaafje. Edhe sa, warisha. Çiqë rish, çka është Kurani i Kërimatu? Çka ka kuptimin në etimologji, në lingvistikën arabe të Kur'anore, çka rish? Dallibanë morën dash mes mbati, për mu mbulu. Çiqë rish, kanë thon dietarët e komentit Kurani i Kërimit, është për qëllim pjesa e jashtme e rrobave që i vesh. Pjesa e jashtme. Kanë më kanë këtë paltën vesh, ka një star mrenë, edhe ka i thojnë tena pra, shkurtpojvin, i thojnë tenë, rëng. As për çelim rreng, rrengi. Thế këtë dha Allahu Kur'an-i Kerim këtë çka puna duot? Tha për shkak se on krijova mendën e njeriu, thế i cëlit apetit në veti. Njoni don të hashat e zeza e urdhno pra. Me të don muzbukuru apo? Njoni don të bardha, me të don muzbukuru dha. Që të i don xhelbër, të i don kafe, njoni don bun, njoni don blau, krijesore. Skush çisqa qehet në treg janë të gjitha se apetitet nuk janë të njëjta. Tha pra kam zbrit, kam kryu veshmbasje, unë kam kryu pamukun, unë kam kryu konopin, unë kam kryu mjetë për të ndërtu veshmbasjen, edhe rish, ka thonë, edhe bukurin e jashne, që me ta ju të të, të plësoni e pshet e juve edhe apetitit e juve, tësëni qishë keni dëshirë, kejt kjo ka thonë ashtë legal, kejt kjo ashtë legal, ka thonë walibasut, takua dhalik e khajir, robot, e dhe voçmërije si janë matë mira. Sa, sa, sa robe për i veshmina pra? Muslimanët i veshin di robe. Në të vinë gjami pra modistat. Në të vinë gjami ato shërtërt e, e, e roba qepsave dhe të roba qepsave në botë të cilë të angazhohën me kep, lealitet me shkep. Me jemen me kep. Ato, nuk janë roba qepsat, që ato janë roba shkepsat. Se në këtbot Schneiderat, në këtbot Schneidera gjermanisht Robachev. Në këtbot Robachev-të janë 2. Njëni ka robe për me mbuluar vretin se Allahu nuk na lejon edhe nuk e don që avrati të zbulohet. Ka thonë një dietar i famshëm Rahmetullah alayhi ka vdekë vitin i imi nën syën e djetë katër. Ka thonë kështu. Sa i përkat zbulimi të avretit te femrat. Ka thonë kështu. O ju bora Në librin e tij, Fi Dhilal Al Quran, ka thonë: O ju burra, ka donë të bëj një pyetje. Bano të sinqert. Nëse nuk e kam me vëmë, thoni se kem me vëmë. Ka thonë, nëse nëse e kam me vëmë, atëhë thoni që kem me vëmë ta dimë çka do bo bëjmë. E ajo pyetje është kështa. Gruaja. Si se zgjbolën avratin në domën e burrit pa kërkesë. A chmu ran nsmur. Në radhën e budallitave monjakë padishim, këq njerëz i thon kjo abdallis, kjo s'ka, kjo pak kokë. Pa pak, par pak kërkes pa, pa nevoj pa, pak pakoni pa. Po pa, tara pa, pa le imrime. Sa këto, këto tha, tha njerzi pak men kë. Emir po, mir po. Ati ku është legal edhe ban. Çfarë ti skuaj ke, në rrugë? Në rrugë? A ka një temë? për çka kam mundsi anaçi bojësi para shtroj mundsit. Në tribunon po dalti hoc, po dalni tribunë më me kush ket qef mbulajmru. Një tribunë publike para televizorit, BBC-s për shemb, CNN-it për shemb, Euronews-it, Deutsche Welle, Sphrish pun. Farë po dani për, për mëni tribun. Nia si në forç ka marrën mod. Po bën bash një tribun, edhe un po vaj vetëm një pyetje edhe po e krim. Çka doni? Me na tregu me zbulimin e avretit. Çka çka do nimi atë çka çka po doni me thonë beketa Un pa fam me bullathën këta anketa këta anketa këta anketa aty anë Zandari i njerëut edhe ka fit kët fitore këta anketa anketa anketa qi profita ka dëm profitin e zbulimit avratit femdas çfarë profiti ka Nipi ti kur jos ke më thënë urdhno Por xhijja as e xraf xraf i, i thonë arabish heshti A heshtja është po e kemi pavend Heshtja do me thonë këtë rast, po nuk e kemi me vend. Ta po roba qepësët janë dillojë. Njoni kepë në dyqan robe për me mlua vratin, a hoxha ashtë roba qepësi ma i ma i ditës fazë edhe asaj ma meransi, për të si dhe së Allahun kurani kërin, u alibesu takua dhe lika hajrë, ta shkonë me dresën ku qepan robët e devët shmëriës, a ato janë para kursiës gjamiës edhe kurkun qëtërkun, Më mësu se si du është me qenë i dëvotëshëm Si du është me qenë haluk Si du është me qenë i skjellëshëm Në këtë kodë të kësaj bisele Robët dhe dëvotëshëmëris Po përësim këto Në njeri A banë pa jena qetërën e kam fjallën Në njeri ka shku kabli një mantil Dicimi dolar A ka mantil dicimi dolara Jo A Amerikoni kur deshni me shumëtu botën Islamë e kështë shku me kamerë në gjithë Edhe banë nj dokumentar në, në lagjën e kajrës e cila ka imë nabasije asë lagjën me do bërë për ka pasërtia ati boni një në qizim edhe boni një në qizim një familje të varë për në kajrës që rrishin në zalë s'kishin shka me ongër, ato i në qizoi në kontrastin qëtër të ati i qiti një burë një grue në New York tu hes përskajt një duqonit kishra në hala e gruja zdi ke tëllin mantil tigrit me morë at kuçin at me pika veza ato dit ishin kanë 10000 dollar e kështu e zgjidhen problemin i tha burri ani de pra masi s'n po gjon zgjidh e merr ato dit të marrit ato dit pra e kideshti ti ka udhon votë se ja na ku jetojm edhe këto qerr ku jetojm këto qerr ku jetoj këto dëshmitë t'i tregon ti tregon njerëzit edhe ato për ditë doin që të më tregu diçka i ndruar xhamot po ju pyet çaj burri që ka vesh mantilin 10.000 dolar 10.000 dolar edhe ka pi mazdarke me at mantilin të ne e kanë prute shpia për kraj tërë të dera vetë tërë të dera vetë kure ka në shkimre në avderës të vetë në vetë ka rëmbunon urlota, shajde a njoni si na qështu me Lizet Mark tas më dhe vetë unë i di dhe pleshën ka tunë dhe vlasni si une që shtonë një dhe, dhe vetë një setër e a ja, di. Pikur jam gënë në rrishat setër e po. Laj, gjithojmë na. Laj, e baj, apo. Në që tërë, laj, e baj. Ba, jo me bajt pa la. Laj, e baj, do me thonë të ilësia me bukën e jujnë, nëse ne e lajmë, edhe e baj, ne e mitë pasër, më rrigu. Laj, e baj. Mirë po. Kur të more, at, at nizeten mark 4 dje ko, tetren e gabon, i ka ka hart teten 20 mark katëra. Çka ban me to? Interesohet kush se ka tetren si ti. Po pisim. Cella shnjëri këtu, në ketë rast. Cella, celi, celi ponderton, celi bashillon, celi zbukuron kët botën më shumë ti. Ani pra po hin pak të bota e grave, te shfia një nusë që ka mble një çafore 50000 marke ve në sa 10000 marke mos tashoj gat. Çmos mua kanë vesh? edhe e kanë shtimi u bograve i zmet, një në gruë i ka thonë, oj, në më sepë, ma qëtë një shi shi ujë, edhe në troso të jati më tjati, më shërla. Kjo asë e veshme, do kjo e veshme? Kurse një qëtër banë shërbimin e mirë, po asë e veshme modeth, pra di robe, di pal robe, di lojët robeve, pa tjetër e kimi me i veshë, njonën me mbullua vretin, e tjetërat robe, tha Allahu, u e li besu, ta kua robe të marrës robët e turp turpit, robët e dhe vëtshmëriës, këto e kemi pa qëtër me i vesh, me tregu se jemi njërët. Cka thaj një djetar? Tha kështu? Tha veshëa, është bukuria e njërjut. Ngo një mirë ju më të rritë. Veshëa, mbulese e avretit, është bukuria e njërjut. Bukuria hajvanit, e mllut, a është plut. Kështu thaj? E ke qitë një gullë me shitë në pazarë. A do në me kaldhu dhe e kërrujt shumë mirë mllut kër e ke a ke tjev me shplu daj ma thashopin që a i ke bo ha të lënë pazar kalin e këtë qitë me shitë pazar dhe i limon për shpine një ka qore të i bojnë ajo shpina ajo ona të i bojnë shpina ketë lule lule të kaldhësh e shplon hajde tashur në pra që tash njerëzit a ka mlluja për shkone ka shpluja ka shpluja ka sh Po, e po në tëllën shështëni, po dojë kërë me i ka dole pra. Në shështëni në ative qerve, normal se në shështëni në ative qerve, se njeri ju dhëtë me qenë imbulua. Këta e në argumente që si jelim na, edhe s'ka mundësi let e let, dikush me ju këndërvu me zonë jobës, në ashtë të sankështu, se kjo ashe mërtit, në pazar hajvan të shpluim për me i po, a njerëzit dhëtë me imlu për mështë me i po. Wal Lalahum yadhkuroon fa Allahu qoyyan ayatallahu jalla jalaluh ndoshta ata eventualisht mos po ju ndëgjat çka po folim kështu tha Allah lalahum yadhkuroon mos po kthean te maz mos po kthean te rafa njerëzit ndoshta mos po thojin eventualisht njerëzit mos po thojin po na kan në rrugën e dal në rrugën e gabuar na çajk në rrugën në rrugën e gabuar e mos po thojin sa Allahu jalla jalaluh pra te rith son ti soda tani mo Ndri ishe për e bojnë Frojndi Ja vlashtë në gjithën parë Dhe që ka ish me fe Darvini që ka ish me fe Engelsi që ka ish me fe Markës i që ka ish me fe Për Leninin s'po thëm për gru në ati E kish fe në si t'i vish ka e më përmena Këto ishin të gjithë me fe Jehudë zëma të jam indershëm Frojndi ish Jehudi Markës i ish Jehudi Engelsi ka Jehudi Darwin i ka jahudi Pra nuk ishte qëllim shkente edhe u kri Po ishte shkente 50 E 50% ishte qëllimi Ma i malë për devijimin e njerëzve Gjitha organizatat Ndod të modës Janë jahud Gjitha organizatat ndod të filmave Janë jahud Filmave janë jahud A shpë du më javë tek di rase Edhe prap ju bane komparacion Unë jo Zekaria Khani, pakistani, i cili kaloi këtu parë edhe maiti një emision në televizorin Kumano. Ai ishte Kadiani, a Kadiani is ka domethën Kadiani do të thon Qafir. Kadiani do të thon jo musliman, qafir i dalëm playfair. Maiti një emision këtu, shumica njerëzve unë di se këtu po u informova drejt për drejti se shumica njerëzve u ka pëlqyer po shumë be po folke mirë, e dove u ka pëlqyer këtu. Po ai ship be shumë mirë po folke pozat e ai shkardhim e fol ships vjen me ship, me të bindti. Duhet me kon shka të bindë njëo. Në rregull. Ai e pa se i komanolov nuk po shiten bash mirë. U kap askarte aty ka Berova i ka hi gjithështi Berova, Vallandova, Radovici, Strumica, Pianena kuskan broje, kuskan yers, shka kundër vën. A gjej ka ram mirë. Edhe besa në Pikumanove nuk a herk. Qelni sid. Përdojnë me na morë pra me na qumi një vend në ku se kemi vendin, në përmet me komeve të ndryshme me nëndëzirë prej fejë. Këta gjithë njerëzit për e besojë tanë, po mara, a i pakistanezi ishte kadjani, a ishte shërpër i anglisë, elhamdulillah, që një gjoj e kuptu, elhamdulillah, përdojnë me u bomë me kuptu edhe një qeterë. Se edhe ato shka e pronën modën prej franse, edhe ato ka një, kadjani, një loj kadjanizmi, Edhe ato si arritën siparve me impunut, von një filmt grave pa lidhje, edhe tash e në Suedi ata, edhe ato kançer korte atyve franceze, edhe të anglezëve kanë kuptim se qjerat na konsiderojnë neve. Gjermanet, francezët, italianët, evropianët na konsiderojnë neve se na deri tash kemi qenë mbyllur. Ku na konsiderojnë? Se kto se din, 50 vjet që komunizmi i ka marrë në sel, e kto se din, as jam çojmë mafilhansë, herifat kanë më të ket. Po ta, e na kujtojmë, të në nëthojmë ufto, pomara, na 15-20 kemi ditë, po ka dalë të dhe na dimë si qërë. E shka banëm na të në? Na banëm një 500 kongë, për para kërëshin diburra kam kryç, i veshin kapuqat e barën kryje, i veshin gjamadanat, e një ofë një herë e na kishmi qërë. Shti, shti, shka u bo? Shti përsheshje e dhe urime, prej mëngjesit e prej agimit të rinë përëndimët notën edhe ditën a me dimijas njëherën pëllim janë nësëm se kujtumë se kjo ajonja të në shpejt e shpejt i hekem dimijat i veshëm minifunat edhe deshtëm i kaldu botës e ja na pra jemi jo si ju bile po jemi edhe matë qik tisë se ju na jo si ju ju a fa në do një të mele keni na bile kisë të mele së kemi fare e përsa kështu për 7 vetë a banë me pyqti shka do të ndonë për 7 vetë që i po vina du me ka përti dikush sëpë, të ka ne, ama 7 vetëve me në po, shka të ndonë, në su, për 7 vetë, pika për rjedhën këtë gjonat, për asaj se, në po mendojmë se kejtë shka se patëm gje, duod në pa qeter me e bo se se patëm, se qërtë për ato ju keni qenë mbyllun, selamin e ka në ato evropianët, tre i kursiës gjami ja gje, shka mendojmë se në kemi qenë mbyllun, për ju të regojim, në kemi q E kushëma ja për përgjigjëve, as ai që është ash musliman, edhe në tundjet e sistemeve, në në në vardallat e sistemeve që kanë kaluar, nuk e humbi veten, e mbajti avratin, e mbajti nderin, e mbajti turpin, e mbajti marrën, pa respekt prindit, pa respekt plakut, edhe vllavëmajn respekt i vogël mshir, këto na i patëm edhe 100 vet ju duhet me punu institucionalisht për me i kthi ato virtutet që i kemi pas në atijve. 100 vet rraf ju duhet. Në ardhë, në ku kemi qenë? Ku, ku, ku kemi qenë, në? Në kemi qenë ati ku femë në ajunë, e dinë të se një, një qerek, e një, një pjesë së organëve të asaj me uzvullu në mozi i prishet, edhe kishkujdes. Ajo kur hinë të me i folë vlavit vetë në dhomë, u marrën të se kar vlajë. Kur dilë të prej shkallë dhe babën me pritë, i zike kamë në në lanë e se baba po venë, i ka tesha të shkaveshen të shpia burrit, prej marrës, kjo nuk e shte më rapa me të një. E çka në thanë neve për me nëndirë prej kësaj pra, për me nëndirë prej kësaj, prej kësaj jetë e kakës bukur, çka në thanë, në thanë, femna e cila hesh lakuric, ashe emancipume, shtu në thanë, ajo që hesh veshune dhe me shamin krije, ashe pshatare, edhe ashe rëgjëi arabishti të dojnë, e më rapa me të në, ose ashe, e mitu e së kaluar ashe las e miton të kalurën e lasht tonën e kjo ka e miton kjo kënda e miton kjo Allahu gjëlle gjelalu tha interesant unë ju, ju kryova juve mundësi edhe metodë veshmbafje ju i latë ato lafdron hajvanët kër janë shplut njerëzit lafdronë kër janë mllut ju pu lafdroni kër janë shplut pra në tëllësh është një ke një ra ne kemi lishu shumë Nuk e milishun shumë pra, duhet me di kush ta kthejm turën te mat. Ja bani Adam, la yaftina ankumu shajtanu. Fa oburata bita ademit Allahu Jellaluhu moslejoni shajtan me u tradhtu. Moslejoni. Se ai juven maj da ngjafas mrapa, per monget pantolle apo per kundre apo per çerapit, me ngjaj veç me u voha skeri atyta nuk e ka ndërmend me te lishu kollaj. Nuk e ka ndërmend me thon, e eh, po kis pana pun me keta jota a i provon non-stop, a i provon pënder prejë me të bërë shtartë vetin. Këlloha hëgjë, a babaj kumën e lë gjënë, sa e realizoj, e babën e o nëllën i afqiti për gjënëtit. E ta shë tipët dhe mu bajtë më mira, po mundësh nëse donë, mundësh nëse donë, se mësimin që në adha Allahu neven kërani kërim, nuk jë adha ademit për mbrojtje, neven adha ma shumë më mbrojtë, sa ademit, sa e realizoj në zirë jaqë Ti edhe malet do ta, ti edhe malet do ta kët. Vetëm ti ke material shumë të fort për mbrojtje. Thui, a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Çis fam? Mbrohemo Zot me ti e prej tie. Zot mbrohemo Zot me ti prej tian mikut të të egër, prej tian mikush shekullor të egër njerëzish që do të dojnë gjithë me i cil për i rrugës drejt. Inna ja'alnash-shayatin awli'a lil-ladhina la yu'minun. Sob nuk djeguz gazetë dhe sërë më shumë. Pjesën e fundit e ai, kthi aieti po e shpjegoj, edhe do t'ju sjellni shembull thaa Allahu Kurani Kerim, na i Kerim, nai kemi bë për njerëzit që s'kan besim, shejtonin mbi qirrës i atyre. Ato që s'kan besim e kanë shejtonin mbi qirrës. Kjo Kurani mirë, po jemat ju keni drejtë as me kuptuar më parën. S'ka të më thonë, ato që janë muslimanë me pas shejtonin mbi qirrës. Unë dhëtja fësien në shembol dhe me shembol dhe bëhen gjonat qarta shumë Runa zët, Allahum më se shkrof Kur kuj, njoni kam bytë një njëri Njoni kam bytë një njëri Edhe ka shku në bërg Krimi ka ndohë dhe akrimo Ka shku në bërg Kur kja jeti ke qëllume ka Kur ka shkua që E ka gjetat policin që e mbëshirë Të qëllia vlavi ati shka ka bra Vlavi të vramit Shka jo më rmenjet? Që kja e ka në burqë si qertë? Nese që kja gjikur du të me në dhe të vetë. Një problemu po. Dhe të vetë du të me në burqë se ka mbjit një njëri. Kjo u kri njo. Burgi ditë. Për mbjit qirë si që i përgjegjet për këta, anë miku. Vladi ati. Që që gjikur? Shfar dita ka lënki? Nëse du në tri ditë me anër buqi du të me ditë, në në në ditë një ere kamo. Nëse ki duhet muqo ora 5, ki duhet me ditë, nëse duhet me ra ora 8, ki ben një. Ke qënë 5, ki në tre qënë, se ajë, se leo, vla dhe jam, eto, ti që. Nëse qërë pëshinë 4 orë me përqa, ki duhet 4 orë me pëshinë. Se kush e mbiqqirë këta? Ajë që për e merë hakun. Ajë që përdo në me mërë hakun. Ati që i ka arë në komë. I ka arë në komë. Ta Allahu Gjellë Gjelluhu, jë besimtarët, shëjtani i m A në mikon në mbikëqirës, edhe tha për neve muslimanët, edhe për e mbyllim, tha për neve muslimanët, muslimanët në mbikëqirës e ka në Allahun. E pa dalimin tëndë edhe dalimin atishka sa muslimanët, tha muslimanët, Allahu e li ju ledhine amenu, tha Allahu është në mbikëqirës i besimtarëve. A i mbikëqirë ato. Ja u pranon lutjet kur kanë problem me shëndetin, ja u pranon lutjet kur kanë problem me varfërinë, ja problem, ja ja u pranon lutjet kur kanë problem me borxhet, ja u pranon lutjet kur kanë problem me gjunošit i bojën. Ja u pranon lutjet kur kanë probleme ekonomike, ja u pranon gjitha lutjet edhe i mbikëshirat edhe i mshiron ato, ja regjistron punë, ja vrit edhe ja vjed ditën e kiametit në mbikëshirin e tij, kalojnë në xhamjetin e ati në efër. Shumë dallim i madh. Kurse ato që kanë anamikun mbikëshirës الله ديتن ديتن نكت دنياي سل ورداو متا ديتن اجيكيم تا لا ام لان جهنم منكم اجمعين تكم مو جهنم من متيه اد باسوس دتو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا الفاتحه